И накрая ще завърша с последната идея – скритият език. Съществува древен скрит език. Той никога не е ставал явен. Има над 6000 езика, но този език никога не е ставал явен. Той е език на посветените, на великите учители. Всичко и всяко слово се изменя под влиянието на прасветлината на този език. И именно този език е скритият смисъл. Той е смисълът. Чрез този език, според учителят, много същества са станали богове. Завърнали са се. Когато този таен език Проникне в тези текстове. Тогава всяко учение става друго и разбираемо. На едно място учителя казва за всички други учения, включително и религии. Не, че са лоши. Те върят по една права пътека, по един прав път. Но нямат методи. Това е техният проблем. И затова в определен момент изостават. Нямат методи. Дори и много от първите християни и светци, казва скритият език, не разбраха, че непослушанието на Адам и Ева няма връзка с никакъв грех. Те не узнаха, че действащата змия, старовременната змия Сатана, е единствения действуващ Бог. Не е действал Сатана, единствения действуващ Бог. И Той сам проваля човекът. Това е Негова цел. Той проваля човекът и човечеството, за да може да работи чрез Него и да се извиси в Него. Ето е Великата любов. Той го проваля. Никакво грехопадение няма, никакво непослушание. Той го проваля, защото има много по-дълбоки цели. за да може да работи в този свят и в тези същества, в човека и в човечеството и да направи тези същества и човечеството творец. А кръстът, кръстът е просто стар древен знак на посвещението. Кръстът означава завръщане в Бога. Сам Господ Бог е древната змия. Запомнете това според скритият език. Самият Господ Бог е древната змия. Влязла в действие, за да изпълни своят дълбок замисъл. Дървото на живота и дървото на змията са загатвани за два различни начина на мислене. 600 за малко. В момента има два вида хора. Едни, които все повече ще изостават и ще се ожесточават. Не ги подценявайте. Много от тях ще бъдат ваши близки. И далеки. Други, които все повече ще обичат истината и ще се отдават на истината и на Бога. И все повече ще се облагородяват. Това означава пресяването на човечеството и то в момента работи. Така. Два различни начина на мислене. Едните върят по плътя на дървото на живота, т.е все повече искат да мислят както Бог мисли, а другите по другото дърво. Тоест, частта от Бога. Два начина на мислене, два начина на развитие. Тези две дървета са разделената раса в древността. Това се е случило в Атлантида, това е друга тема. Разделената раса си има своя скрита причина. Тя е потъпкала тайната на живота, и тайната на съкровенността. И оттам нататък тази раса е разделена, падналата раса, и е слязла на човешко, животинско и още по-надолу демонично ниво. След като съкровенното било изгубено, родили са се зверове, и зверщина. И така, запомнете. Спомням се един брат на времето в лекциите, често заспиваше горе в брасото, и сестрите и брат казваха много хубаво. Той слуша и сл слуша лекциите в другия свят, така че всичко е много точно. Така, запомнете. Библията не говори на човешки език, говори за гностичната Библия. Не говори на човешки език, а на скрит език. А външното, неправилното и грубо разбиране на Библията е чисто саморазрушение. Изразът «Бог се разкая» е много погрешен превод. <къх> «Бог се разкая» за дето е създал човекът. Няма такъв превод въобще в истинската Библия. И това е много далече от скритият език. Защото скритият език казва Бог, който се разказва, не е Бог, който се разкаява. Не е абсолютен Бог. Не е съвършен Бог. Съвършения Бог никога не стига до такова положение да се разкая. Той не прави грешки. Както ще видим по нататък в кабала, самия Бог е скрития абсолют. Той ще завърне след време нещата навътре. Като абсолют е слязал Бога, нали... Тоест, безпределността е слязла в вечността, се дреме вечността, ще тръгне на път пак към себе си, към енсофили безпределността. Така, значи Бог, който се разкайва, не е абсолют. В, съ... <coughs> в съвършенството никога няма разкаяние. Никога, според скрития език, няма разкаяние. Това означава, че тук въобще не става въпрос за Бога, а за някакви човешки впъкнати разбирания. Има такива много в Библията, но това е друга тема. Така, по-скоро става въпрос за човешки. човешки разбирания, означава неразбирания. Но има и друго. Тайният смисъл е страшна сила и не се разкрива никога напълно. Чрез критият език Посветените и жреците знаят неща, които ги няма в сътворените светове. Това беше за днес. Следващата лекция на 3 май.